El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, al Congrés i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Alfred Bosch, ha defensat una proposició no de llei a la Comissió de Defensa del Congrés perquè es denegui la cessió de terrenys de les casernes de Sant Andreu a l'Hermandat de l'Antiguos Caballeros Regionarios de Barcelona. Bosch també reclama que l'espai, cedit des de fa una dècada al Consorci de la Zona Franca, passi a ser de titularitat municipal. El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Alfred Bosch, ha demanat la cessió d'aquest espai adquirit el 2004 pel Consorci de la Zona Franca al Ministeri de Defensa per 83 milions d'euros en qualitat de portaveu d'Esquerra Republicana a la Cambra Baixa Espanyola. La part més polèmica, però, d'aquesta adquisició són els 5.000 metres quadrats que el Consorci de la Zona Franca va cedir l'octubre de l'any passat de manera temporal i gratuïta a l'Hermandat de Antigos Caballeros Legionarios de Barcelona per a activitats socioculturals. Alfred Bosch reclama que es denegui la cessió d'aquest espai a una entitat que, segons explica, exhibeix fotografies de Franco i Millán Estrai. El candidat de RC a l'alcaldia també creu que s'han de posar fi a les desfilades dels antics legionaris i reclama apostar per una Barcelona del segle XXI. L'entrega d'aquest espai als antics regionaris ja va pro provocar les protestes dels veïns de Sant Andreu, l'octubre de 2013, i l'Assemblea Antifeixista de Sant Andreu de Palomar va elaborar un manifest que ha estat firmat per més de 80 entitats, en què es demana que cap espai municipal no es pogués dedicar a l'exaltació del militarisme i del feixisme. També la Comissió de Presidència i Règim Interior va aprovar una proposta d'iniciativa el novembre de 2013 per instar a l'alcalde Xavier Trias com a president del Consorci de la Zona Franca a anul·lar la sessió temporal d'aquest espai a la Germandat. D'aquesta manera, començant una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM a Societ d'Un Poble, que us parla i acompanya Gemma Hermoso, el Lucas com a tècnic i el Jordi Garcia.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 I comencem parlant de la pluja, que fa ajornar diversos actes a la Festa Major de Sant Andreu. Tots els concerts previstos per dissabte motiu de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar van ser suspesos a causa de la pluja. També es va suspendre l'esclat Andreu Eng, mentre que el ball de Festa Major amb l'Orquestra Girassol, va ser traslladat de la plaça de l'Orfila a l'espai Jotabota de Fabra i Coats. La comissió de festes ha informat que el son Andreu 4.0, així com els concerts de Flor i la Nit de Marilín, se n'ha ajornat a dissabte vinent. Altres actes, com el Palomar Sound o el concert jove, es faran divendres, mentre que s'han suspès definitivament els concerts de Miguel Hernández i Pan Pangrab Elisa. Més coses a comentar-vos, els veïns de Baró de Viver decideixen fins avui, avui és l'últim dia, per escollir l'escultura que lluirà a la plaça del Centre Cívic. Els veïns de Baró de Viver poden votar fins avui quina escultura ocuparà el centre de la nova plaça del centre cívic. Durant dues setmanes s'ha pogut votar entre dues propostes dissenyades per alumnes de l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja. El districte de Sant Andreu ha impulsat un procés participatiu per tal que els veïns i veïnes del barri de Baró de Viver decideixin quina és l'escultura que s'instal·larà a la plaça del centre cívic del barri. Els participants poden triar entre dues propostes dissenyades per alumnat de l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja, i ho han pogut fer durant dues setmanes. L'urna es troba situada a la nova associació de veïns de Baró de B, al carrer Guayaquil 53, i es pot votar, com hem dit, fins avui, últim dia, de 5 de la tarda a 8 del vespre. Les propostes són Cany al Viver, dels estudiants Carme Illa i Jonathan Bármol, i el pont de les Maletes, de Fernando Bravo. La primera és una instal·lació que es col·loca al llarg de la passarel·la central de la plaça, entre el quiosc i les fonts, amb una distribució en planta, com si fos el traçat de dos marges del riu, tot habitat la interferència amb el mobiliari urbà. En el segon cas, el conjunt ha de servir per organitzar la, pla la plaça sense limitar-la, donant-hi amplitud i oferint espais de trobada per seure, passejar o jugar. Més coses a comentar-vos. L'alcalde visita la Lira després de les obres de rehabilitació de l'espai que han comptat amb una inversió municipal d'1,6 milions d'euros. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va visitar dissabte l'edifici La Lira amb motiu de la jornada de portes obertes que es va fer després de les actuacions de rehabilitació que es van dur a terme en l'espai. La Lira és una societat cultural i esportiva que està molt arrelada a Sant Andreu i que engloba diverses seccions. Aquesta remodelació ha comptat amb una inversió de 10,6 milions. La superfície de l'equipament és de 995,96 metres quadrats el termini d'execució ha estat de 19 mesos. Les actuacions que s'han dut a terme són... Rehabilitació total de l'edifici, tant els forjats, la coberta i les instal·lacions són completament noves. Augment de la superfície interior de l'edifici, aprofitant les diferències d'alçada dels forjats preexistents, animant-nos i fent un nou repartiment d'alçades que ho permeti. Neteja i recuperació estètica de la façada i dels diversos paraments verticals, fets en la seva totalitat amb tot xumacís, tot diferenciant els elements preexistents als nous. Millora de l'accessibilitat amb l'eliminació de barreres arquitectòniques, mitjançant assessors nous, rampes, zones de lavabos, etc millora dels accessos al refugi antiaeri, millora de la lluminositat ambiental a la planta sota coberta, mitjançant l'obertura de sengles lluernaris, millora de l'espai escènic i de la sala d'actes. Ja ara ja sí, entrem en plana cultural, perquè la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet us ofereix al Cinefòrum La Fuente de las Mujeres. La Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1, us ofereix avui dilluns a dos quarts de sis de la tarda, al Cinema fòrum La Fuente de les Mujeres. Es tracta d'una pel·lícula francesa de l'any 2011, dirigida per Radu Mijail Neu. El film destaca el poder i la fermesa femenina de les dones d'una comunitat magravina davant la desatenció dels dirigents. Organitza el Piat Sant Andreu i Associació de Dones Mirada de Dona, Consell de Dones de Sant Andreu. I ara us parlem de, a, per, a peu, per Sant Andreu. Es tracta de la presentació d'un quadern de dibuix que es realitzarà avui a les 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre, número 2432. Per posar-vos en contacte amb el Centre Cultural Can podeu trucar al 9 3 256 La presentació es farà càrrec de Pau Vinyes i Roig, historiador de Dani Gómez, illustrador i autor. Raimon Blasi, distric... regidor del districte de Sant Andreu. I per acabar, doncs, el que fem com cada setmana, com cada dilluns, és conèixer alguns dels resultats dels esports de casa nostra. Parlem del Sant Andreu, que no ha pogut retrobar-se amb la victòria al Narcís Sala. Els andreuencs ho han fet tot per sumar els tres punts, però han acabat empatant contra el Mallorca B, 0-0. Tot i no marcar, el conjunt de Piti ha disposat de claríssimes oportunitats per batre la porteria mallorquinista. Però el porter rollo i la falta de punteria han fet que el marcador inicial no s'hagi mogut. Ben aviat ha quedat clar per on aniria el partit. No s'havien disputat ni 10 minuts i els andreuencs ja havien gaudit de dues bones oportunitats per inaugurar el marcador. Als 9 minuts, la, la rematada de Calderón s'ha perdut alta i dos minuts després, Rollo ha evitat el gol quadribarrat. El porter mallorquí ha estat molt ràpid per desbaratar un xut amb molta intenció de Bruno. El refús posterior l'ha pogut tocar Víctor, però la seva rematada molt forçada s'ha anat per un pam. Els de piti amb Guzmán controlant el lateral dret i amb Carrozza ocupant la posició de central amb Azparren, han portat sempre el pes del partit contra un mallorca que amb prou feina tenia per controlar els atacs locals, per a pensar arribar a l'àrea de Morales. El monòleg Andreuen ha continuat en aquesta primera part. Els 22 minuts, qui ha estat a punt de marcar, ha estat ton alcover en un córner olímpic. De nou rollo en una exhibició de reflexos, ha pogut refusar la pilota. L'última oportunitat, abans de descans, ha estat per Calderón, però un dels centres mallorquins ha estat molt atent per creuar-se miraculosament. A la represa el panorama no ha canviat gaire. Només començar Calderón i Puerto, la rematada d'aquest últim, l'ha refusat de nou el porter han estat a punt de marcar el minut 50, poc després de nou Xavi Puerto ha tingut l'1-0 però la seva rematada de cap com fa una setmana a Saragossa l'ha tret un defensa sota línia amb el porter ja batut al minut 54 A la tercera tampoc ha arribat ha estat en una bona jugada de Bruno que ell mateix ha culminat amb un xut que ha fregat l'escaire al minut 59 el partit avançava i el gol no ha arribat Simptomàtic ha estat que Morales fos un espectador d'excepció fins al minut 73, quan ha aparegut per refusar a Córner una molt bona rematada de sastre, l'única oportunitat que ha tingut al final mallorquí. Al tram final, Bruno, molt actiu jugant de nou, i Felipe, revolsiu en els 11 minuts que ha gaudit, han pogut canviar la sort del partit, però els seus juts, el minut 78 i el minut 84 respectivament, s'han perdut per sobre del traveser. L'Extraordinari treball en tasques defensives, tot i les baixes, ja són quatre els partits consecutius, sense encaixar cap gol. No va tenir premi en un partit en què l'equip va mereixer millor sort i endur-se una victòria que el Narcís Sala està resentint més del compte. L'equip tractarà de rescabalar-se diumenge al Pepico Amat Delda, en un partit que es jugarà diumenge a les 5 de la tarda. Doncs d'aquesta manera que acabem aquest primer repàs de notícies i atenció perquè ahir precisament es va realitzar el Prago de festa major de Sant Andreu, que és precisament el que escoltarem ara mateix. Visca la festa major de Sant Andreu, visca Sant Andreu. una dona de ciutat, d'una gran ciutat, de Barcelona. Però més, sóc una dona de poble. Sant Déu té la vida d'un poble que té la vora, molt a la vora, una gran ciutat. Sóc, doncs, com deia, una dona de poble. Que sap de la importància dels petits detalls que fan que la qualitat de vida, la convivència, i el dia a dia siguin amables, però sobretot que siguin justos amb les persones. A Sant Andreu sempre tingut molt clara la importància d'aquest compromís amb els nostres veïns i quins són els nostres idees i lliures. Aquí va ser que, quan, encara que era jove nena, vaig participar de la meva primera manifestació. Va ser reivindicant un semàfor, a la Gany Sant Andreu, en un balla, amb les monses de les boinigues i la germana Carme, que per allà hi era. Amb tots els veïns demanant el que creiem que necessitàvem i és. just. I això al franquisme, a la casa sota Franco, una restaurant de la fosca, bruta, astre. Però ja érem nosaltres, els veïns, reclamant el que just. Aquí també va ser on vaig votar per la primera vegada. I aquí també ha estat, a Casualitats de la Vida, ho he votat l'última el passat 9 de novembre a l'escola Pegasso. Sant Andreu ha fet, doncs, una dona de poble i també ha fet una bona compromesa. Vaig tenir la sort de viure la infància i l'adolescència en un barri compromès amb la pobresa, amb els més desafortunats, amb els drets dels treballadors. Sant Andreu va obrir els meus ulls el compromís. I vull recalcar aquesta paraula, perquè s'han de dir una paraula que desigual, ha de que hem massa borrat d'un capolari. La paraula compromís, però als anys 70, quan hi havia una gravíssima crisi econòmica, incertesa política i inseguretat, molta inseguretat pel carrer, robatoris, també provocats per la droga, als nostres barris. Aquest barri, aquest poble, Sant Andreu, va demostrar que era el seu lloc, que era de passar-se la seva gent, mobilitzar-se, lluitar, reflexionar. Sant Andreu ha fet una dona compromesa amb el meu barri, amb la meva ciutat, amb el meu país, en el fons, compromesa amb el món. I potser és de tornar a reivindicar el compromís com una eina de lluita en un present que de nou torna ser molt difícil i molt dur per molta gent i ja veig una pancarta que ho demostra, carta és una mena, s'entendrem com el lloc. Potser és hora que de tornar al compromís i de reclamar als nostres polítics els que escollim nosaltres per delegar nos el nostre poder, la gestió dels nostres diners, la gestió de les nostres administracions, que facin del compromís a veritat amb les persones la veritable raó de la seva classe. Fa mig ara m'hem demanat participar a la celebració 150 anys de la meva escola, de les Dominiques de Sant Andreu. Van fer una trobada de passat, de present, de futur aquí al costat, a l'unitari de la Faula. Van compartir moltes històries de com l'escola, els monges, els professores no van decidir atestar per aquest compromís amb la gent i amb el barri. Com a nommeres les transportes i no el moment que sota la dictadura no era fàcil fer-ho perquè partís perquè associacions, es poguessin provar, comencesin a beneficiar un futur en democràcia. Sembla que hagués passat molts anys però no hem passat I aquesta escola no va veure mai la professora de la CUP. Vosaltres ho veus que s'està ensenyant el més important que m'enforto no en aquest país. S'ha d'arribar a fer... i també va interessada per la cultura. Aquí no m'ha no faltat mai ni una iberia al trobar les últimes novetats, ni viure al sector del carrer com si estigués el díctus de la rama de Barcelona, encara que fa que el díctus de la rama de Barcelona, on doncs, els discos a la feliç, i potser nous que i els trobar no al barri. I tot i que vam fer la llarga missa de cinemas que funcionava quan era una nena, doncs, a També aquí, en aquest barri, vam seguir ensenyant la llengua que ens vam poder en clàssic, català de Sant Fer, de casals i I bé, això no pateix passar molt de temps, però no passat massa, perquè encara ara ens vam poder aquesta llengua. Sant Andreu ha fet una dona la cultura d'ella i també esportista, vaig aprendre a Nadal a Can Fabra i vaig estar molts anys entrenant el Club Natació Sant Andreu, que és un dels nostres orgulls, hem anat nedadors i nedadores d'aire que ens han fet sentir fracament orgullosos d'on va començar la seva carrera professional. No, jo no vull parlar de doncs, l'Unió no, Esportiva. Venim de partida, sí que m'ha portat la vida molt orgullosa. No men, entren a unió Esportiva. Jo li he dit per molts anys que sigui així, però això és no un No També m'ha un tanyenga, també m'ha fet anar la natura en cap de setmana que he compartit a través de les excursions de l'Espai de Sant Passià. O sigui, Sant André hi ha molt una dona ciutadana que prescina la ciutat, com a mesura humana. Què vull dir això? Aquesta mesura d'una partida als carrers i les places d'Abre Sant Andreu. A més, que hi ha molt a la classe de les palmeres, però per cert hi més palmeres i més verds per passar. Per Vaig a prendre'm allà amb una pel que és una de vida. O les poso tot vas a i, home, si vas una mica de pizza, amb els amics infelics, si encara no fes un bon dia. O si vas alguna mica més de temps, sempre pots parar a fer xerrada. O les Cosa, de tot. i que tants anys després continuï d'existir en el nostre meravellós mercat, per mi és un lloc de la lluita perquè les ciutats estiguin al certé que nosaltres, els ciutadans. Jo he, vist, he viscut a caball entre dues ciutats de Barcelona i Madrid, o si km de distància. Allà la gent, la gent, eh?, la gent gent, la gent com nosaltres, no és massa diferent de com és aquí la gent. Però sí hi ha una diferència. Jo allà, per exemple, he vist morir tots els mercats de tots els barris on jo he viscut, començant, per exemple, amb el Mercat de Vista, al costat molt a la vora del Retiro. Jo recordo no la tristesa de veure aquest mercat amb mi atropinat, deixat, amb els paradistes desesperats. Veure com es morir en un mercat davant dels nostres, és d'una barri, el meu petit graus de ciutat. Potser he intentat també fer a un barri, a un poble de relletura i maestral d'un fier, un mil grupolós alhora. He volgut contactar la Raimond fa 13 anys, no perdre els meus obris per no perdre l'identitat. I m'asseguro que l'identitat de Sant Andreu no l'he perdut ni la penso que ha de fer mai. I ha de que aquell barri Entonces no, en realidad, Doncs sí, doncs, com ja sabeu, de cada any, una vegada realitzat el pregó de festa major, el que s'acostuma a fer és uh, que baixi un, car un cartell de dalt de tot de la parròquia de Sant Andreu de Palomar i d'aquesta baixada d'aquest cartell se'n van encarregar des de la comissió de festes de que hi haguessin dues persones que anessin relliscant per tot, uh, de dalt de tot del campanar fins a baix, doncs per gaudir d'aquest cartell que anuncia la Festa Major. Nosaltres el que fem ara mateix és doncs, escoltar el que ens deia precisament la pregonera que ens va deixar unes paraules. Escoltem a Glòria Serra. Molt bé. Doncs tenim la Gloria Serra, molt bon dia com estàs? Doncs amb aquests moments eufòrica, feliç i contenta com poques vegades a la meva vida. I això, aquesta experiència de poder fer pregonera del teu poble, com, com, com ha anat? Doncs mira, primer de tot em va fer moltíssima il·lusió, perquè és veritat que Sant Andreu és el meu poble, i per molt que jo hagi canviat i donat vols i viscut a molts llocs diferents i a moltes ciutats diferents segueix seguint el meu poble. Em va fer molta il·lusió, però fer el pregó ha estat una de les millors experiències de la meva vida. Sortir, veure que malgrat la pluja està pleníssim de gent que vol per no per veure amb mi, eh, només, sinó perquè vol participar a la Festa Major de Sant Andreu. A mi això em sembla que no es paga amb diners i mentre Sant Andreu encara tingui aquesta gent al seu barri, continuarà tenint l'essència que tant em fa enyorar els anys que vaig viure. Ara acabes de tenir dues nenes, no? I què et sembla l'experiència com a mare... Els donaràs a conèixer a Sant Andreu? Mira, avui havien de venir, Els aleshores són molt petitones, tenen tres masets i com que va fer tant mal temps per mala sort que hi va ploure tant no ens hem volgut arriscar, perquè són massa petites, sobretot si cau un, un aiguat i tot i que era molt petites jo volia que vinguessin de fet el meu plan era venir, anar a fer un vermut amb tota la família aquí al Versalles i després marxar cap a casa, que és molt aquí a la vora jo he vist que la s'agrada a família, no m'he mogut massa lluny de, del barri però vindran, vindran perquè els hi de més a la germana Carme de les Dominiques que els hi portaria, els ensenyaria, i vull que coneguin Sant Andreu, sí perquè vull que siguin nenes de barri com jo hem sigut. Ara ens estem criant en un altre barri, però vull que coneguin el que vol dir conviure. I al final aquest és l'ensenyament que ens donen les grans ciutats i els grans pobles com és Sant Andreu, que és si aprens a convir-ho al carrer et converteixes en una persona amb uns valors molt importants i vull que les meves filles els tinguin. Molt bé, i aquests dies gaudiràs de la festa major? Ja ens pensat passar per aquí, pels carrers del nostre barri? A veure, avui volia passejar i de fet em volia esperar a veure la passada del gegant, sobretot que a mi m'encanta, l'han hagut de suspendre. La setmana que ve mirarem d'escapar-nos, és més complicat. Avui hauria sigut el, el bon dia, perquè llavors ja ja treballem, jo me'n vaig a Madrid un parell de dies, un dia i mig, però si ens podem escapar, sí, però el que sí que és segur és que nosaltres Sant Andreu el visitarem. Doncs moltes gràcies, Clàudia. A tu, molt bona festa major. Doncs aquestes eren les paraules de la pregonera, la Glòria Serra, i a continuació doncs, vam tenir l'oportunitat de poder parlar amb el Miquel Serrano, que és un dels responsables de que funcioni aquesta festa major i que és el president de la Comissió de Festes. Bé, doncs teníem nosaltres el Miquel Serrano d'aquí de la comissió de festes de Sant Andreu. Com veus aquest regó que s'ha fet avui aquí al balcó? Un preu una mica passat per aigua, però bé, eh, s'ha pogut fer, la plaça Urfila Plena, o sigui, la festa major l'hem fet. Malgrat la pluja, la gent surt... I a partir d'ara, quines festes destacaríeu, què és el que esteu doncs, preparant per als propers dies? Bé, bueno, està tot programat, la programació que s'ha anul·lat d'aquest cap de setmana, el que recomanem és que la gent miri la web de la de la comissió de festes, perquè hi ha molts actes que es feien aquest cap de setmana, que passen el cap de setmana següent. Per això, que són, han passat tantes històries que ja no sé quina programació tenim, perquè s'ha alterat tot, o sigui, ha sigut com començar a fer una altra vegada tot el programa. I ara anem una mica bojos, mm -hmm. totalment. Molt bé. Doncs les festes de Sant Andreu, doncs novament es, es veuen eh, aquesta reivindicació de, de ser de poble, no? Sí, clar, és, que és, la, és la característica que tenim, que estem dintre de la ciutat però és poble. Mm. D'acord, doncs Miquel, moltíssimes gràcies i si vols afegir alguna cosa més? Bona festa major tothom. Molt bé. Gràcies. Molt bé, doncs aquestes seran les paraules del Miquel Serrano com hem dit que és el president de la comissió de festes. I ara el que escoltarem, doncs el que ens faltava. Escolta el que ens deia el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi. Doncs tenim a nosaltres el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi. Molt bon dia. Uh, Bé, bueno, molt bon dia, sí, per dir-ho d'alguna manera. Què és el que els diries als veïns i veïnes dels nostres barris per tal de que s'assumin aquesta festa major? Doncs el que sempre fem un recordatori. Igual que totes i cada una de les festes majors que, que gaudim, al dístic de Sant Andreu, doncs, que toca una més, una de les grosses eh, que és la, la d'hivern, per dir-ho manera fins i tot a nivell de ciutat de Barcelona uh -huh. i que és una festa major que s'ha fet amb, molt de, amb molta estima amb molt de carinyo, amb molt d'entusiasme amb il·lusió i que precisament s'ha anat pensant amb els veïns i les veïnes perquè en puguin gaudir Aprofitem, aprofitem els dies que, que la climatologia ens el respecti per poder sortir al carrer, poder fer festa amb convivència, amb civisme, però en qualsevol cas amb aquesta complicitat amb totes aquestes persones que han treballat durant tot un any perquè això sigui possible. D'acord, moltes gràcies. Molt bé, doncs senyora i senyors, estem de festa major, festa major de Sant Andreu de Paloma 2014, i després d'un inici de festa major caracteritzat per la pluja, doncs el que fem ara és informar-vos dels actes previstos per avui dilluns. A dos quarts de cinc de la tarda, va llibrenar per a la gent gran. El lloc, el casal de gent, de gent gran, mossèn Clapés, organitza el mateix casal, observacions, acte gratuït, prèvia recollida, etiquets, aforament limitat. I a les 5 de la tarda, representació teatral esbelta i bonica pel grup Palomar, dirigit per Maria Mainou, i l'actuació de Niua Banera dirigit per Jassus Polo. Aquesta activitat es realitzarà l'Associació de Gent Gran del Casal de Sant Andreu al carrer Gran 18-20 i organitza, doncs, com hem dit, l'Associació de Gent Gran del Casal de Sant Andreu. A les 7 del vespre, declaració d'independència, procés constitució i poder popular. Debatem sobre el post 9-N. Al lloc, el casal independentista, el Noi Baliarda. Organitza la festa major reivindicativa. Participa a cap de San... la CUP de Sant Andreu. A Un quart d'avril del vespre, presentació del quadern de dibuixos a peu per Sant Andreu. De l'ecomi us informa abans, es realitzarà a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre 24-32. Organitza el Centre Cultural Can i el districte de Sant Andreu i dir-vos que es tracta d'una passejada il·lustrada i amb textos pels carrers i places de Sant Andreu de Palomar. L'autor dels dibuixos i del text és Dani Gómez. I a les 8 del vespre, missa concelebrada de Sant Andreu a la parròquia de Sant Andreu de Palomar. Organitza la mateixa parròquia. Molt bé, doncs senyores, senyores comença la Festa Major de Sant Andreu. Anem tots nous de trinca, no ens falta, no ens falta cap odor. Ens hem la finca per poder fer el senyor. Treu-te la som de les orelles, que som el feu del teu balcó. Trobem les caldes ben vermelles, que t'anem fregant, mai no i S'estarrupa, no cap dins de Des del portal de casa Se'l miren tots cocois El sogre i la Tomassa Que semblen dos cocois I vinc a la música Des del 91.6 de la FM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, no sé si l'Antonio ha tingut l'oportunitat de passar-se per la Festa Major de Sant Andreu. Molt bon dia. Molt bon dia, doncs pues no he tingut l'ocasió. Doncs eh, nosaltres avui estem dedicant el programa a la Festa Major de Sant Andreu i a veure si et passes encara que sigui només un moment. Sí, quan tingui una miqueta de temps i si pot ser aquesta tarda pues em passaré. Molt bé, doncs explica'ns, com ha anat aquest cap de setmana esportivament parlant pel Club Deportivo Trinitat. Bueno, pues el futbol bas ha anat bas bastant bé, l'únic que ha anat una miqueta malament ha sigut l'Amater, que va, en vez d'anar cap amunt va cap baix, però bueno, eh, anirem, anirem solucionant les coses. Uh -huh. Va, els resultats pues, han sigut, els veterans van guanyar 0-1 a, a Badia, uh -huh. l'amater va perdre a, a casa amb l'Hospitalet Atlètic 0-3, uh -huh. el juvenil descansava, el cadet va guanyar els 5 copes 1-4, uh -huh. l'infantil A va guanyar el Canyelles 9-1, l'infantil B va guanyar la Montañesa 3-2, l'Alevin va perdre amb el, el Catalunya 2 a 4 a casa, mm. el Benjamín A va guanyar al Badalona, van empatar millor, 4 a 4, mm -hmm. el Benjamín B va perdre al camp del Badalona 4 a 2, sí. el prebenjamín jugava amb el Racing Ballbona, va guanyar mm -hmm. 6 a 1, i els 2 que tinguis l'escola jugava amb els 5 copes i va guanyar el 0 a 7. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, hi ha hagut eh, una mica de tot, no? Sí, sí, sí, uh -huh. sí. I també hem de dir una cosa important, que és que aquest dissabte, sí, es farà sí? la presentació dels diferents equips del Club Deportiu Trinidad, oi? Doncs pues sí, sí, a, a les 10 pues, farem la presentació dels 11 equips que tenim. Uh -huh. I, doncs, pues, eh, s'irà amenitzada per als Batu Comens, uh -huh. eh amb Aper i va tocar amb els uh -huh. i amb samba i amb xou samba que també és, és, els vindran a amenitzar a la festa o sigui que ho tindreu, ho tindreu tot preparat no? sí, o sigui, tot, ja tot tinc, a punt ja ho diuen tot a punt uh -huh. i a més a més, sembla que també vindrà doncs, el conseller d'esports de, del districte uh -huh. i eh, segons em van dir que també vindria el regidor del districte ah molt bé o sigui que estareu ben acompanyats, no?, aquest sí, dissabte? Sí, sí. Ja sí. que és una festa pel, pel, bueno, pel club i per tot el barri, doncs, eh, hem volgut que també siguin les autoritats. I aquest dissabte o aquest cap de setmana també hi haurà competició? No, que, aquest cap de setmana hi ha descans, descans federatiu per tots mm. els equips, excepte el cadet, que té un partit aplaçat, i després de la presentació a doncs, jugarà al partit. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Antonio, per oferir-nos aquesta informació i recordem que aquest dissabte, cap allà a les 10.30, no? 10.30, sí, 10.30. Sí, 10.30 i, mitja, i hi haurà la, la, la presentació dels diferents equips del Club Deportiu de Trinidad. Sí, sí. sí. sí. Molt bé, doncs Antonio, eh... moltíssimes gràcies agrair-vos a tot el que estem fent pel Punt Deportiu i pel, pel barri de, de la Trinitat Vella. Doncs gràcies a, a altres també. Adéu. Que vagi molt bé. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música, perquè el que tenim ara mateix és la nostra habitual àrea de servei per parlar del nostre idioma, parlar de la nostra llengua, per parlar del català. Fins ara.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 tesaries amb jo i vaig contestar avui mos casam cigonya amb la medalla d'or en sincrònia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure tallat te'n morta i jo vaig alerta feim una corba oberta, agafa energia ig només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a a punta des patins, Sona un redoble de bateria. I feim com comt' discutí.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 Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs com ja sabeu, el que fem ara mateix és obrir a de servei per parlar de la nostra llengua, per parlar del català i qui millor per fer-ho que la nostra companya, la Judit Riar-me. Bon dia, com estàs? Bon dia i va, festa major. També. Això, bona festa major tothom. Sí, sí. doncs avui vinc amb nosaltres a la RUT i deixaré que... Bueno, que, es, que es presenti, si sí? se'ns se sent sí. bé, d'acord. Ruth, a què et dediques? Eh, bueno, eh, vaig estudiar la carrera de magister Infantil amb l'especialitat de pedag Pedagogia Terapèutica, que és l'antiga Educació Especial. I ara ja fa sis anys que treballo com a mestra de teatre i uh -huh. bueno, fa poquet que estic treballant en, en un llarg d'infants d'exclusió social. Uh -huh. I quin, aspect, quin és l'aspecte que t'agrada més de la teva feina? I quin no t'agrada tant? Eh, podria dir que m'agrada tot de la meva tasca. Eh, però potser el que ressaltaria seria l'educació, el que significa l'educació en si mateixa. Eh, per mi el que significa l'educació és eh, donar als nens les habilitats bàsiques per donar-li seguretat, que siguin persones cap capaces de reflexionar i, i de ser ra racionals. I Això és molt molt important no, no solament per donar-li als nens, sinó perquè després a l'adultesa, la, Eh, aconseguiran ser-hi ser adults eh, sants, forts i feliços, que, que al, al cap i a la fi eh, és el que, que volem aconseguir tots els éssers humans. Exacte. I dir, quins canvis hi ha hagut entre l'ensenyament de, de quan tu anaves a escola amb l'actual? Eh, jo crec que, que hi, ha, hi ha hagut mm, bastants canvis i han sigut positius i beneficiosos. Eh, sempre a dir que, que el que dic ara és de la meva pròpia experiència com a alumna. Eh, per exemple, mm, en 1978 hi va haver un informe molt important que es diu l'Informe Barnock Barnock eh, que es va fer per detectar perquè hi havia tant fracàs escolar. Eh, llavors eh, aquest informe va ser molt important sobretot per eh, per aprendre eh, que hi ha necessitats educatives especials, eh, unes més greus, però també hi ha altres més més lleus. No? I, i lav es va mirar per primer cop el que seria les dificultats d'aprenentatge, no? com ara el TDA, la dislèxia i tal. El, el que va passar que a Espanya no va arribar fins a900, 90 per una llei que es, que es va obrir, bueno, la llei LOCSE, i, i llavors ara jo crec que, que les persones que es dediquen a l'ensenyança són professionals més preparats per, per, aquest, per atendre aquestes necessitats. També jo crec que, que la meva eh, ensenyança va ser més memorística, que ara eh, fem aprenentatges més significatius, i, sobretot, volia ressaltar eh, l'aprenentatge de l'idioma, d'un tercer idioma estranger, no?, en el cas de Catalunya, eh, des de ja ben petits, perquè és molt important, perquè el servei està molt preparat ja des de, des de les dades aquestes, mm. molt, molt, molt tempranes, ja que tenim l'anomenada plas plasticitat neuronal. D'acord. I fent memòria, fent memòria, tu ens pots explicar alguna anècdota de quan anaves a escola? Eh, bé, sí. Mm. quan jo anava a l'escola jo, jo, jo vaig ser molt mal estudiant eh, suspenia tot menys eh, gimnàsia i, i religió eh, i llavors eh, un any a cinquè de, prim... bueno, de primària no perquè era la l'AGB a cinquè de GB em vaig interessar per... Eh, dues assignatures que van ser ciències naturals i ciències socials, que ara es diuen el medi i història mm. I, bueno, eh, i bé, em, em vaig eh, preparar l'examen i em va sortir una molt bona nota i el que va passar amb aquest esdeveniment és que la professora eh, em va cridar i em va preguntar personalment si m'havia copiat perquè no podia creure'l llavors... Jo va, me vaig quedar que no, o sigui, Jo no m'esperava aquesta reacció i me'n me, me vaig quedar doncs, sense parlar. sorpresa Sorpresa i me'n vaig ficar vermella. I llavors eh, com ella m'havia vist que m'havia ficat vermella, va pensar que això era una, una evidència de que sí, clarament s'havia copiat aquesta nena. I quan va arribar la meva mare a recollir-me, li va dir que jo em vaig copiar i... bueno, sí, que, que em vaig copiar i que... Eh, bueno, això que em vaig copiar, perdó i llavors eh, jo vaig pensar bueno, doncs millor no, no segueixo estudiant perquè clar sí, quan estudio, no? I, I, ho, faig, ho, i ho faig bé, bé em, em posen en dubte llavors eh... I això és clarament un, un exemple de lo que m'has preguntat abans, no? Mm. Eh, que era... Què t'agradava més de la teva feina, potser? No, quin canvi s'havia hagut, no?, l'ensenyament. Jo crec que abans havia un ensenyament més igual per tothom, no? I no, i no es diferenciava. I si hi havia nens que no podien... Que no podien... Aprendre era per culpa dels nens i no per culpa del sistema educatiu. D'acord. Ah. Has trobat alguna referència sí. en relació a les escoles, del, de les meves escoles, el llibre de Paco Candel? Ah, sí. sí? Eh, en, en reconeixes alguna de quan tu eres Ai. petita, els models d'ensenyament? Eh, malauradament, sí. La primera escola, que era molt memorística. I... I, després... I, i llavors i, hi, ha, hi ha algun episodi en aquesta obra que, que et crides l'atenció? però la, la pregunta de sí en, en relació a les escoles, de les a escoles si, si he sentit parlar d'alguna sí que n'havia sentit de parlar d'alguna sí de perquè després la segona escola que parla eh, utilitza la metodologia Montessori i bueno, jo bueno, no és que solament l'hagi sentit parlar sinó que l'he estudiat no? perquè clar, amb la meva especialitat perquè he de dir que aquesta metodologia es va inventar en principi per a nens amb, amb educació especial, però que ara eh, es duu a terme a moltes escoles, sobretot a les escoles lliures. Eh, és molt interessant. Jo com a mestre de, de teatre li ho faig servir, sobretot eh, quan estic amb nens de primària, perquè eh, és molt interessant, no? Perquè li fem, fem que ells, eh, ells sols Eh, arribin a les seves conclusions i si hi ha algun problema ho solucionin ells mateixos. D'acord, interessant. I hi, ha, hi ha algun, algun episodi en l'obra que t'hagi cridat l'atenció? Eh, eh, bé, sí. Eh, hi ha un que es diu Canvi d'Escola i, i és que Candel mm, assisteix a un nou centre d'estudis eh, que, que ell anomena Escola Ganga i, i bueno, jo quan, quan estava escoltant a, a aquest capítol bueno, estava escoltant, estava llegint Llegi. però també m'escolto, eh, perquè llegixo així en veu alta eh, estava comparant-lo amb el que passa ara no? que seria molt interessant bueno, eh, és que ell deia que l'escola ganga era ganga perquè era tot gratis eh, i materials i tot i també li donaven de brenar als nens d'esmorçar i a vegades i tot eh, de menjar D'acord. I què et, va, què et va sorprendre? Alguna altra cosa que et sorprengués del llibre que vols sí. que vulguis compartir amb els oients? Sí, eh, em va sorprendre un, un refrany que, que jo ho he, he dit moltes vegades, que no sabia el seu significat, i, i ell ho explica aquí. No? I ho, ho dic en castellà perquè ell també ho <coughs> diu en castellà, ¿vale? i és el, el refrany de «Tienen más cuento que calleja» i resulta que Calleja és una editorial del temps que, que Candela anava a l'escola i això, que feia molt, un munt de llibres, no? un munt de contes i per això es deia això i jo no ho sabia, jo sempre ho utilitzava però no ho sabia Interessant <coughs> Deixem una mica aquest passat de, de l'escola per parlar eh, de l'escola actual que, en què la tecnologia ha entrat a l'aula per quedar-s'hi sí, i l'ensenyament ha canviat molt també en relació a, a fa uns anys. Aquestes eines et faciliten la feina? Tu creus que aquestes eines et faciliten la feina? I tant que sí. Internet, ja començant per internet, que et proporciona moltíssima informació i de forma molt ràpida, i no solament per als docents, sinó també per als propis alumnes. I a més a més també vull ressaltar que amb nens segons quin, quines dificultats és un espai molt dinàmic i entretingut i llavors motiva bastant per seguir estudiant. I el que sí el que sigui els docents hem de, hem de tenir en compte és que hem d'escollir bé els continguts que, que li fem arribar als nens. Eh, hem de ser coherents amb el que volem ensenyar i amb l'etapa evolutiva en el que es troben els nens. D'acord, i ja per acabar eh, cap on va l'escola? Quin, quin és el futur de l'escola? Jo crec que, eh, que va per un camí positiu que és més obert, més lliure i que reconec més a cadascú com a persones diferents i, i crec que les persones que m'estiguin escoltant que no són, que no es dediquin a la docència, o sigui famílies i tal crec eh, hagueu de pensar, hagueu de confiar en les escoles perquè les escoles creuen de veritat en els seus alumnes Molt bé, Moltes gràcies Molt bé. Ah, doncs, moltes gràcies per haver vingut esperem doncs, que sigui un èxit aquesta, aquesta escola que, que esteu tirant endavant no? Molt sí, bé gracias. Doncs el que fem ara mateix anar-nos directament a agenda un apunt i, i, vinga, i tornem Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs una agenda en la que avui parlem del barri de la Trinitat, l'Espai Via Barcino, commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, una exposició que es diu Barpilleres del Casal de Barri de Congrés Indians. L'Espai Via Barcino, el carrer Via Barcino número 75, commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Exposició Arpilleres del Casal de Barri i Congrés Indians. Doncs es tracta d'una exposició que es farà fins demà. Organitza l'espai d'acollida Banc del Temps de Trinitat Vella, grup de dones creadores d'arpilleres del Casal de Barri Congrés, Indians i Piat de Sant Andreu. Doncs tal com us diem, aquesta exposició es realitzarà avui i demà de 4 de la tarda a 9 de la nit. I només dir-vos que eh, demà realitzarà la projecció de la pel·lícula Mejor Impossible... Es tracta del segon cicle de cinema i salut al Centre Cultural Can Fabra. Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a la Judit Riar, i a la Gemma Hermoso i al Lucas. I ens retrobem demà a la mateixa hora. Molt bona tarda. Adéu-siau.